було б заплачено. Через це його не поважали колеги, і він не став членом спілки місцевих адвокатів. «Увесь захист, – продовжував підполковник, – він побудував на заплутуванні свідків на перехресних дачах показань у суді, причому класичними методами. Одного свідка він переконав у тому, що той – не міг за 50-70 метрів точно розгледіти людину, яка виходила з під'їзду в ніч убивства. Друго упіймав на тому, що він був п'яним тоді, коли, як думав, упізнав автомашину і запам'ятав її номер. Причому зробив це дуже просто. Приніс прямо в зал судового засідання автомобільний номер і показав його здалека свідкові. Той через 15 хвилин забув і літери, і цифри. І так далі. Ну, втім, головне не це. На суді не було названо мотиву вбивства. І саме це стало головним козирем захисту. Ну, дійсно, якщо вірити протоколу огляду місця події, то з квартири нічого цінного не пропало, хоч там було чим поживитися. Та й гроші лежали в доступному загалом місці. У шкатулці в серванті. А ще були ювелірні вироби не на маленьку суму, ну, правда, в тайнику. Якщо можна назвати тайником, вбудований у стіну невеличкий сейф, ключі від якого знаходилися в кишені вбитого господаря. Ну, словом, дивного в цій справі вистачало. У квартирі були виявлені відбитки пальців Зайченка на різних предметах. Однак Камінський довів, що вони цілком могли бути і на пляжці, і на інших предметах, адже підозрюваний і вбитий були приятелями. Була там одна версія котра на мій погляд заслуговувала уваги. Ну, її перевірили і відкинули. Йдеться про ймовірне вивезення з рудника золотого піску, злитків чи чогось там подібного. Один слідчий висунув таку версію. Варлюк із Зайченком вивезли з копалин золото, а потім не поділили його. Зайченко прийшов на розборку. Ну, в результаті бійка, і вбивство. А потім уже дійшла черга й свідків. Усіх вбито великим, схоже, мисливським ножем, якого так і не знайдено. Вбито холоднокровно. Всіх у серце. Одним, точно розрахованим ударом. Між іншим, я довідався, Зайченко був прекрасним мисливцем. І там, у Сибіру, кілька разів на п'яну голову вбився об заклад, що серед зими «Без рушниці з одним ножем візьме ведмедя!» «І брав!» «Що такому упоратися з людиною?» «Ну, це ще нічого не стверджує». «Може бути звичайний збіг обставин?» «Ага, коли б лише це!» Але через тиждень після звільнення Зайченка з-під арешту на нього вчинили напад. «Брат убитого, Василь Варлюк». «Вони здорово побилися!» Зайченко сильніший, але й йому дісталося. Про бійку ні один, ні другий не заявили. Хоч на суді Василь Варлюк відкрито звинувачував Зайченка в смерті брата. «А мотиви?» «А в тому-то й справа, що мотивів ніяких». Але нібито вбитий за кілька днів перед загибелю сказав йому, «Коли з ними щось трапиться, то це справа рук Зайченка». Ну, власне, заява Василя Варлюка, його розповідь про погрозу братові і спричинила до порушення кримінальної справи. Але на суді Камінський звів усе до наклепу і вимагав доказів, а їх не було. Ту обставину, що ввечері в ніч убивства Зайченко був гостем Варлюка, підозрюваний не заперечував. Вони дійсно сиділи за чаркою. Але пішов Зайченко, за його словами, годині о десятій а вбивство трапилося в період між двадцять четвертою і першою. Знайшлися свідки, які бачили і розмовляли з підозрюваним о десятій вечора на вулиці, перед під'їздом, коли він вийшов із гостин. Але були й інші, котрі нібито бачили, як він виходив з під'їзду на початку другої ночі. Сусід з будинку навпроти вийшов прохмелитися на балкон. Інший стверджував, ніби бачив людину схожу на Зайченка, яка сідала в легковушку, за рогом, десь приблизно в такий час, і навіть називав номер машини. Автомобіль цей, що теж цікаво, третього приятеля, з яким Варлюк їздив працювати на золото-копальні. Однак ці свідчення Камінський звів на нівець, а кілька свідків взагалі відмовилися від показань. У мене склалося враження, що слідство понадіялося на легку перемогу і не зібрало достатніх доказів. Так і є. Це, власне, і все по справі Зайченка. Коли б не його смерть, можливо, родичам Варлюка вдалося б добитися перегляду рішення суду. А самі вони не могли вчинити самосуд? Карінусь хмикнув. Це перша версія, котру ми почали перевіряти. У Василя Варлюка алібі – Кількох його найближчих друзів теж. Родичів дружини Варлюка перевіряємо. Але там переважно жінки. Мати, дві незаміжні сестри. Вони могли когось найняти. Виключено. Живуть бідно, на пенсію не наймеш. Але перевіряємо і таку можливість. Гаразд. Ти мені здорово полегшив роботу. А я сподіваюся на твою допомогу. Та не лише для цього хотів тебе бачити. Є особиста просьба. Тренко здивовано звів очі на підполковника. Це щось незвичне, у Карінуса, особисте прохання. Ну, правда, воно не зовсім особисте, поправив себе підполковник. Я б хотів, аби ти взяв на роботу хорошого хлопця, мого товариша. Професіонали і надзвичайно порядну людину. Його нещодавно відправили на пенсію, хоч він у розквіті сил. Не буду ходити довкруг, йдеться про Максима Карого. Та ти його і сам добре знаєш. Карого виправили на пенсію? Здивувався Тренко. Ну дають. Кому ж це він наступив на хвоста? Розумієш, його змусили написати рапорт. А як тільки він його не писав, одразу підписали. А він піде в Астрею? Каренус задумався. Не знаю. Але мені б дуже хотілося, щоб він був при нашому ділі. У нього талант шукача від Бога. Та й не стих він, щоб складати крила. Думаю, сам буде розбиратися з тими, хто його списав. Ми то будемо допомагати, але... Добре було б йому якийсь дах, зарплату, то візьмеш, питаєш, коли б він лише згодився. Ну, це вже я беру на себе. Ми підійдемо з ним, як тільки він відведе душу на риболовлі. Він другого дня по звільненні поставив на орілі палатку, забрав сина і не появляється вже другий тиждень у Лтаві. Я сьогодні ж його навідаю то може я від твого імені пропонувати йому роботу? — Безперечно. Капітан підніме престижа стреї. Про такого співробітника мені й не мріялось. Мабуть, народу в мене було написано стати вбивцею. Бо як інакше пояснити постійну конфліктність мого життя? Третє вбивство було банальним і безглуздим. Але саме цей випадок став переломным.